Gaurkoa gerraldian emakumen horkako indarkeriaren kontrako eguna dela eta irungo bilgune feministak hemen dauden eta etortzerik izan ez duten amaika eragilekin batera antolatu dugun dinamikaren berri eman nahi dizuegu. Arri dugu indarkeri patriarkala gainditza ez dela egun bakarriko borroka eta horregatik azaroaren ogeita hau aitzaki hartuta epeluzeko dinamika jarri dugu abian. Irungo hainbat gilekin batera. Gaur gaurkoz Irungo bilgune feminista, Gaurko andreak eta auzoak emakume taldeak, Ela Komisiones Obreras eta LAB sindikatuak, Lanbetsako auzo elkartea, Lakasita gaztetxea, Irungandifasistak, Errepublikarrak, eh 15eme asamblea, EMKI emakume elkartea, flamenko del Norte emakume elkartea eta Oiaso eh e, auzo en federazioako elkartea asamblean hasi gara elkarlanean. Hasi besterik ez gara egin eta benetako erantzun erritarra artikulatzeko asmoz amaika atejotzeko intentzio osoa daukagu.